Розділ тринадцятий Із таємних записів графа Сен-Жермена Перший – бурштин – розжарення Другий – опал – розкладання Третій – агат – сублімація Четвертий – аквамарин – розчинення П'ятий – смарагд – витікання Шостий – цитрин Застигання. Сьомий – карнеол, витягання Восьмий – нефрит, засвоєння Дев'ятий – чорний турмалін, розм'якшення Десятий – сапфір, шумування Одинадцятий – алмаз, зростання Дванадцятий – рубін, витягування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 Твоя матуся на суб'є, Гвендолін. Це мала бути цілком безпечна операція. Розмова з графом у тому ж таки будинку ні крапли не ризику. Ти не мала наражатися на небезпеку ні на секунду. А натомість ви через півміста, а тоді на вас наскакують якісь зарізяки. Дідеоне, заради Бога. Що ти собі тільки думав? Все б пройшло чудово, якби нас хтось не зрадив.